На безіменному пальці два перстні. Ось сапфірова каблучка, подарована на заручене, та сама, яку вона зняла з тремтінням і плачем понад рік тому, і проста, срібна обручка. Збожеволіти можна. На руці був годинник. У цьому житті вже не електронний. Елегантний, вузький механічний з римськими цифрами. Була приблизно хвилина по дванадцятій Як це так? У цьому житті її руки були більш гладенькі Мабуть, вона користувалася кремом На нігтях блищав прозорий лак Щось було заспокійливе в тому, що знайома маленька родимка на лівій руці лишалася За гравій Хтось ішов Хтось наближався під її доріжкою Якийсь чоловік, якого можна було трохи розгледіти у світлі вікон пабу і самотнього ліхтаря. Рожевощіками із сивими дикенсівськими вусами, в непромоклій курці. Точно як певний кухоль у формі чоловіка, тільки живий. Занадто обережна хода свідчила, що він на підпитку. Добрань шноро, прийду в п'ятницю. На фольк співака Ден, каже, хороший. У цьому житті Нора, мабуть, знала, як його звати. Чудово, звичайно, п'ятниця. Має бути класний вечір. Принаймні, голос у Нори лишився такий самий. Вона подивилася, як чоловік перейшов вулицю, кілька разів поглянувши ліворуч і праворуч, хоча не було жодної машини, і зник на доріжці між будинками. Так, це справді відбулося. Це було. Ось воно, життя з пабом. Ось вона здійснена мрія. Дуже дивно, – мовила Нора в простір. Ну, дуже дивно. Потім із пабу вийшло ще троє. Дві жінки і чоловік. Проходячи, всміхнулися Норі. Наступного разу виграємо, – сказала одна з жінок. Так, – Відказала Нора Завжди є наступний раз Вона підійшла до пабу І зазирнула у вікно Там здавалося порожньо Але ще світилося Ця компанія Напевне вийшла останньою Вигляд у пабу Був дуже привітний Теплий, атмосферний Маленькі столики Товсті сволики І колесо відвоза на стіні Густо червоний килим. Обшитий дошками бар із поважним набором пивних кранів. Нора відійшла від вікна і побачила неподалік пабу щит, саме на межі асфальту і трави. Вона підбігла й прочитала Літл Ворд вітає уважних водіїв. Потім у горі посередині розгледіла маленький герб з написом по колу Рада графства Оксфордшир. Вдалося! Прошепотіла вона у свіже сільське повітря. «Справді в нас вийшло!» Це була та сама мрія, про яку Ден уперше розповів їй, коли вони гуляли понад Сеною в Парижі, підкріплюючись печівцями-макаронами, купленими на бульварі Сен-Мішель. Мрія не про Париж, а про англійське село, де вони б жили разом. Пап у графстві Оксфордшир. Коли рак люто повернувся до нореної матері, накинувшись на лімфоузли і швидко охопивши все тіло, цю мрію відклали на потім. а Один разом з норою переїхали з Лондона до Бетфорда. Мати знала про їхні заручини і планувала дожити до весілля. Чотири місяці не вистачило. Мабуть, оце вже воно. Мабуть, оце і є життя. Може, їй пощастило з першого разу, чи пак із другого. Нора дозволила собі з розумінням усміхнутися. Повернулася стежкою, шурхочучи гравієм, до бічних дверей, звідки нещодавно вийшов той п'яненький вусань. Набрала повні груди повітря і зайшла. Було тепло і тихо. Вона опинилася в якомусь передпокої чи коридорі. Теракотова плитка на підлозі, стіни понизу обшиті деревом, а зверху шпалери розмальовані яровими листочками. Нора пройшла коридором до останнього залу, який було видно у вікно. Нізвідки вибіг кіт, і жінка аж підскочила. Граційна струнка шоколадна тварина бірманської породи. Нора нахилилася погладити кота і побачила ім'я вибити на диску, причепленому до нашийника. Вольтер Кіт інший, ім'я те саме. На відміну від любого її серцю рудого смугастика, цей Вольтер навряд чи походив із притулку. Кіт замурчав. «Привіт, Вольтер, другий! По-моєму, ти тут щасливий! Чи й усі в цьому житті такі?» Кіт проморчав щось, треба думати, ствердне, і потерся головою обнурену ногу. Жінка взяла кота на руки і пішла до бару. Із шинкваса витикалися крани від бочок з різним крафтовим пивом – стаутом, сидром, світлим елем та іпа з вигадливими назвами. Вибір вікарія, щаслива знахідка, міс-марпу, сплячі лимончики – Розбита мрія. На шинквасі стояла скринка для збору пожертв на заповідник метеликів. Нора почула передзвін скла, ніби хтось складав посуд у посидомийку. Груди стисло від хвилювання. Знайоме відчуття. Тоді з-за шинкваса висунувся цибатий хлопець у мішкуватому регбійному джемпері, і, не звертаючи уваги на нору, продовжив складати до посудомийки останні брудні склянки. Увімкнув машинку, потім зняв з вішака куртку, вдягнув і дістав ключі від авто. «До побачення, норо! Стільці зробив, столи протер, посудомийку запустив».